Matta 21-ci fəsil Yeruşaləməyə yaxınlaşıb Zeytun dağının yamacındakı Betfageyə gəldikləri zaman İsa iki şagirdi göndərərək onlara dedi: "Qarşınızdakı kəndə gedin. Dərhal orada bağlanmış bir eşyə ilə bir sıpa tapacaqsınız. Onları açıb mənə gətirin. Kim sizə bir şey desə, ona Bunlar Rəbbə lazımdır. Tezliklə onları geri göndərəcək, deyərsiniz. Bunlar da Peyğəmbər ilə söylənən bu söz yerdə yetsin deyə baş verdi. Si on qızına deyin ki, Bax, patşahın sənə tərəb gəlir. O itayətkardır. Və bir eşəyə, eşəyin balası olan sıfaya minib gəlir. Şagirdlər gedib İsa'nın əmr etdiyi kimi elədilər. Eşşəklə sıpanı gətirib, üzərlərinə paltarlarını qoydular və İsa sıpanın belinə mindi. Cəmadın çoxu öz paltarlarını yola sərdi. Bəzisi də ağaclardan budaqlar kəsib yola döşədi. İsa'nın önündə gedən və ardınca gələn xalq belə nida ediyirdi. Qağı doğduna, xosanna! Rəbb bilisliyi ilə gələnə alçış oldu. Ən ucalarda Xosanna. İsa Yerusəlimə daxil olanda bütün şəhər... Bu kimdir? ...deyərək sarsıldı. Cəmaat isə deyirdi. Bu, Qaliliyanın Nazari çəhərindən olan İsa beygəmbərdir. İsa məbədə girib, orada alver edənlərin hamısını qovduk. Sərrafların masalarını və göyərçin satanların kürsülərini çevirdi. Onlara belə dedi: "Mənim mənim dua evi adlandırılacaq" diye yazılıb. Amma siz onu quldur yuvasına çevirmisiniz. İsa məbətdə onun yanına gələn körlərə və ağsaqlara şəfa verdi. Lakin başçı kahinlər və ilahiyatçılar onun etdiyi heyraniz işləri və məbətdə Davud oğuluna, Xosanna. Neyə baxıran uşaqları gördükdə acıqlandılar və ona dedilər, onların nə söylədiyini işidirsən, İsa da onlara dedi, Bəli, körpələrin və çağaların ağzından kamil həmdaldın sözünü heç oxumamısınızmı? İsa onları tərk edib şəhərdən çıxdı. Betaniyaya gedib Orada gecələdi. Səhər gün İsa şəhərə qaydanda acmışdı. Yol kənarında bir əncir ağacı gördü və ona yaxınlaşdı. Amma ağacda yarpaqdan başqa bir şey tapmadı. İsa ona dedi, Qoy bir daha sənin meydan çıxmasın. Əncir ağacı o anda qurudu. Şagirdlər bunu gördükdə, Əncir ağacı bir anda necə qurudu? Deyərək heyrətləndilər. İsa cavab verib onlara dedi. Sizə doğrusunu deyirəm. Əgər imanınız olub şübhə etməsəniz, nəyin ki əncir ağacının başına gətirilən şeyi edərsiniz. Hətta bu dağa qalx dənizə atıl desəniz, elə də olacaq. İmanla dua edərək hər nə diləsəniz, alacaqsınız. İsa məbədə gəlib təlim öyrədərkən, başçı kahinlər və xalqın axsaqqalları ona yaxınlaşıb dedilər. Sən bu işləri hansı səlahiyyətlə edirsən? Sənə bu səlahiyyəti kim verib? İsa onlara belə cavab verdi. Mən də sizə bir sual verəcəyəm. Onu mənə desəniz, mən də bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi sizə deyərəm. Yəhyanın vəftizi hardan idi? Göydənmi, yoxsa insanlardan? Onlar isə aralarında müzakirə edərək belə dedilər. Əgər desək göydən, bəs ne üçün ona inanmadız deyəcək? Amma desək insanlardan, cəmaqdan qorxuruq. Çünki hamı Yəhyanı peyğəmbər sayır. Cavabında İsa-ya dedilər. Bilmirik. İsa da onlara dedi, Bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi mən də sizə demirəm. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bir adamın iki oğlu vardı. Gəlib birincisinə, oğlum, bugün get üzüm bağımda işlə dedi. O da cavab verib, istəmirəm dedi. Lakin sonra peşman olub getdi. Adam ikincisinə yaxınlaşıb, Yenə eyni sözü söylədi. O cavab verib, Gedirəm ağam, dedi, Amma getmədi. Bu iki nəfərdən hansı, Atasının istəyini yerinə yetirdi? Onlar birincisi, Dedilər. İsa onlara dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Vergi yığanlar və fahişələr, Allahın padişahlığına sizdən qabaq girirlər. Çünki Yəhya sizin yanınıza salihlik yolunu göstərməyə gəldi. Siz isə ona inanmadınız. Amma vergi yıqanlar və faişələr ona inandılar. Siz bunu gördükdən sonra da peşman olub ona inanmadınız. Başqa bir məsələ dinləyin. Ev sahibi olan bir adam var idi. Üzüm bağı saldı, oranın ətrafına çəpər çəkdi. İçində yer qazaraq üzüm sıxan düzətdi, nəzarət qulləsi tikdi. Sonra isə bağı bağbanlara icariyə verərək başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda məhsulunu almaq üçün qullarını bağbanların yanına göndərdi. Lakin bağbanlar onun qullarını tutub kimini döydülər, kimini öldürdülər, kimini də Daşqalaq elədilər Bağ sahibi yenə əvvəlkindən Daha çox Başqa qullar göndərdi Bağbanlar onlarla da Əvvəlki kimi etdilər Oğluma hörmət edərlər Deyərək Axırda öz oğlunu Onların yanına göndərdi Bağbanlar isə oğlu görəndə Öz aralarında dedilər Varis budur Gəlin onu öldürək Və miras bizə qalsın Beləcə onu tutub, bağdan kənara çıxararaq öldürdülər. Beləliklə, bağın sahibi gəldikdə bu bağbanlara nə edəcək? Onlar i̇sa dedilər, Bu xainləri dəhşətli şəkildə həlak edəcək, üzüm bağınısa başqa bağbanlara icariyə verəcək ki, onlar məhsulu öz vaxtında ona versinlər. İsa onlara dedi, Məyər siz müqəddəs yazılarda bunu heç oxumamısınızmı? Bəmnaların rədd etdiyi daş, cuşə daşı olub. Bu, Rəbbin işiydi. Gözümüzdə xarigəli bir işdi. Buna görə sizə deyirəm, Allahın padişahlığı sizdən alınıb, onun məhsullarını yetişdirəcək bir millətə veriləcək. Bu, daşın üstünə yıxılan kəs parçalanacaq, daş isə kimin üzərinə düşərsə onu əzəcək. Başçı kahinlər və fariseylər onun məsəllərini eşitdikdə bu sözləri olar üçün dediyini başa düşdülər. Ona görə də onu tutmaq üçün yol axtarırdılar. Amma cəmaatdan qorxdular, çünki cəmaat İsanı Peyğəmbər hesab edirdi.